Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mette Østergaard, jeg er chefredaktør på Berlingske, og hver uge inviterer jeg gæster indenfor i min salon. Vi skal tale bramfrit og begavet om den aktuelle politiske debat. Og til at trække nogle gode kæpheste ud af stallen, så har jeg i dag inviteret kulturredaktør på Berlingske, Nathalie Ostrinski, og kronikredaktør på Berlingske, og meningsdanner anne Sofie Allap. Velkommen til Østergaards Salon. Velkommen til, begge to. Tak. tak. Hvor er det dejligt at have sådan et par skarpe damer i studiet. Jeg ved, at I har meget på hjerte, både om spionschefer og om kultur, kulturlivet. Men først så er der noget, vi lige bliver nødt til at vende. Jeg ved ikke, om I så statsministerens pressemøde onsdag omkring energipriser? Vi løb i dækning. Begge to. Vi løber i de, den anden retning. Jeg må desværre konstatere, at jeg, jeg nåede ikke at se det. Nej, ja. men prøv at, jeg kan lige nu, nu får I highlights. Altså, sagen er jo, at regeringen er kommet med et forslag om, at priserne, altså energipriserne skal have et loft, så man ikke kommer til at betale mere for sin energi i år end sidste år. Hvis man har svært ved at betale, så kan man udskyde den betaling, øh, og så kan man afbetale over flere år. Det vil man så bruge omkring 45 milliarder kroner på. Jeg tænker, man kunne også bare have sænket den afgift, altså brugt de penge på det. Men nej, det er godt med lidt ekstra byråkrati, og så kan man også få folk til at stift gæld til det offentlige. Men det er faktisk det er slet ikke det, vi skal. jeg vil hæfte mig ved. Det er noget andet, der skete på pressemødet. Og det skete, da Mette Frederiksen blev forholdt, at hun har begået en fejl. Det er jo sådan, at hun sagde i duellen mellem Pabe, med Pabe og elmand, som jo var på DR øh, her for et par uger siden, at de konservatives økonomiske plan vil betyde, at 40.000 offentlige ansatte skulle fyres. Og det så viser ikke at være rigtigt. Og det spurgte DR's detekter hende om øh, på øh, pressemøde, øh, og så prøv lige at høre, hvad hun svarer. Tine Torf fra Detektor, Mette Frederiksen, I har den seneste uge været meget optaget af at få fakta på plads om konsekvenserne af Søren Pæbes plan. I har kampagner alt, hvor der for eksempel står, lad os holde fast i fakta, Søren Pæbe. Og derfor undrer du mig, at du ikke har været ude og rette dig selv, for du sagde, at der vil komme fyringer af tusindvis af offentlige ansatte som konsekvenser af planen. Og det er der flere økonomer, der siger, at det er forkert. Det er ikke nødvendigvis fyringer, der kan være... Naturlig afgang eller stillinger, der ikke bliver genopslået. Så jeg vil egentlig bare gerne spørge, anerkender du, at det ikke var rigtigt, da du talte om fyringer af tusindvis af offentlige ansatte? Finansministeren. Finansministeren. Ja. Det er det, hun svarer. <laughs> ja. Altså, hun får et spørgsmål direkte til hende personligt, som jo godt nok er ubehageligt. Vup til. Videre til finansministeren. Alle vil gerne have sådan en finansminister, ikke? Det at tage samtaler, der er besværlige i parforholdet, eller noget som et sted. Jeg tager sådan at man bare trækker op af lommen. Ja, finansministeren. finansministeren. Ja. Jeg, jeg synes ikke, du har altså, jeg synes ikke, du har nok i mulighed der. Finansminister. Finansminister. Ja. Hvad tænker du, Ella, at svare sådan der på et politisk spørgsmål? Jamen, det, der er problemet for Frederiksen, det er, at hun er jo desværre blevet synonym med en opfattelse af stejlhed og, kan man sige, magtfuldkommenhed. Mm. Jeg har ikke kaldt hende det. Det vil jeg bare gerne understrege. Men det er den opfattelse, som der ligesom har bredt sig i landet. Mm. Og når hun optræder på den måde, så bestyrker hun jo Folk i den som omkring hænder, det er jo ikke så heldigt. Nej. Fordi det er jo det, hun forsøger ligesom at arbejde sig væk fra, når hun optræder med Candy så er ude og så hænder osv. Altså, det er jo ligesom den mere den rare, personlige statsminister, som vi gerne vil drikke et øl med ved lejlighed osv. Og, og der, ja, den anstrengelse underminerer hun lidt. Mm. Jeg tænker også, at hun jo hun har været ude flere gange at kritiseret pressen. Altså sagt, at vi tager ting, vi griber ud af den blå luft, og uden at det kan bekræftes osv. Så, så hun går meget op i, at det er en faktuel samtale. Men det er jo i hvert fald ikke det, hun selv ligger op til her. Hun er ikke særlig interesseret i os, eller at, øh, at svare på det. Hvad tænker du om det, Nathan? Jamen altså, det, altså det, det er på mange måder et virkelig, virkelig vidunderligt klip. Øh, fordi det er jo... Altså, det kommer til at pege tilbage på hendes lederskab. Altså, hvornår er det, man virkelig står frem som leder? Det er jo lige præcis i sådan nogle situationer. Altså, har du mandsmålet nok til selv at stå på mål for det, eller mm. sender du det bare videre med det samme? Også i forhold til det, du siger, Anne-Sophie, det her med, at hun ligesom har prøvet at male et andet billede af sig selv frem. Det bliver bare sådan en, altså endnu mere utroværdigt når man i sådan en konkret situation bare sender den videre. Altså, mm. det er et spørgsmål direkte til hende. Det er ikke et spørgsmål til finansministeren. Og så som leder skal man selvfølgelig stå på mål for det. Altså, jeg synes, det er sådan meget selvafslørende. Mm. Noget andet, der så er ekstra underligt ved det her klip, det er, at det er dr der stiller spørgsmålet, som lige præcis er på vej til at blive ja. nedlagt øh, som en øh, konsekvens af den Lige her store omstilling. Øh, ja. ideer, inden, altså, et, der Lige er bare mange valgkamp. ting, der sådan, peger, peger sammen i det ja. her klip, som, ja. som faktisk rummer en, en stor del af fortællingen om Mette Frederiksen, og hvor vi står henne. Og det, der sker, er jo, at øh, så sender hun spørgsmålet videre til finansministeren, så får hun spørgsmålet en gang til. Det var faktisk til dig, Mette Frederiksen. Så svarer hun finansministeren, en gang til. Og det bliver jo sådan en helt absurd teater at, øh, at stå og, og, og, vide, og, og bevidne. Øhm, og jeg, jeg forstår faktisk ikke, at hun, at hun tør. Altså efter sådan en periode, hvor vi har diskuteret altså, mink og magtafgangse, og øh, hun har sat spørgsmålstegn ved, om, om mink egentlig overhovedet var en skandale. Og, altså der er jo sådan en negligeren af, hvad almindelige mennesker går op i. Øh, og af fakta. Som jeg synes er en en farlig vej at gå for en, for en statsminister. Ja, du kigger på mig med det. Jeg, jeg, jeg, men, men der er jo rigtig meget politik, der er øh, en slags performance eller en slags teater. Øh, og hvor er man. Øh, øh, hvor, hvor kunsten sådan set er troværdig, ligesom at sige noget, som man måske godt ved ikke er sandheden. I hvert fald ikke hele sandheden, eller øh, mangler i kraftig grad øh, nuancer, men at ligesom bringe det til tås alligevel øh, for at øh, indlejre et indtryk eller give en eller anden form for fortælle en historie øh, til folk. Og det er, det er jo, øh, når vi snakker om den demokratiske samtale, så er det jo, altså, det er jo, det er jo hele dramaet her øh, for sådan et, et, et sent demokratisk samfund. Altså at, at, øh, at politik bliver i højere og højere grad en øvelse i ja, at, at fratage ord mening. Mm. Men det, der er interessant her, det er, at I det, som hun ønsker en demokratisk samtale. Der laver man jo, man taler i hele sætninger, øh, man øh, forklarer sig, man kan godt bruge ledsætninger for ligesom at tale nuanceret om, øh, om de emner, man skal samtale om. Og her har vi sådan en statsminister, der øh, taler i imperativ, og i, altså engang øh, laver en hel sætning, men så man bare siger finansministeren, og jeg synes, hvis vi skal være lidt grammatisk nørdet her, altså, så er der jo bare sådan en utrolig stor symbolik i det her. For du kan jo ikke have en samtale, hvor du taler imperativer altså i bydeform, hvor du siger, lev med det, for eksempel, som hun sagde, på et andet. Altså, så det er derfor, det bliver sådan lidt selvafslørende, synes jeg, om at, at her, der, der, der taler vi på en måde, hvor vi ikke engang behøver at, øh, at sætte et grundled på. Altså, det er bare direkte over. Så skal vi jo videre til øh, jeres kæpheste. Jeg har bedt jer om at tage et par, øh, par stykker med noget, I virkelig går op i i samfundsdebatten lige nu. Øhm, nu vil du ikke kalde statsministeren for magtafgang, anne men men der vi alligevel er henne i dit, din kæphest med noget, som handler meget om magt, yeah. måske også afgang, så kan du lige fortælle os, hvad din hest er? I denne her uge der har vi i Berlingskes debatredaktion har været så heldige, at der er landet en rigtig god rappelsin i turbanden på os. Netop det, at Advokatrådet, som har sådan en sin tilsynsrolle i Danmark inden for advokatbranchen og Advokatsamfundet, som er en interesseorganisation, at de sammen har begået en kronik, hvor de afslører, at der faktisk er et øh, søgsmål inde i FE-sagen. Og det er sådan lidt øh, kompliceret, men jeg kan prøve at gøre det sådan helt æh, måske øh, konkret. FE-sagen er jo den her sag mod Lars Finsen, øh, der kører blandt andet Lars Finsen, måske også Claus Sort Frederiksen. Tidligere FE-chef. E. E. Mm. Mm. Lars Finsen er tidligere faktisk suspenderet mm. FE-chef. E. Øh, og øh, det er jo en sag, som øh, har en hel masse ja, og afledte øh, historier, men pointen er, at helt uhørt har vi i Danmark en, en F.E.-chef, altså en, en -chef, spionchef, ja. spionchef, som er anklaget for at skade statens øh, øh, interesser, og det er en meget stor ting. Men udover det, så er hele sagen jo omgivet af absolut mørklægning. Og det, som de skriver om, de her to herrer fra de her to advokatinstitutioner, det er, at der er en sag inde i sagen, det vil sige, at man er på vej til Østrelandsret med et kæremål, som det hedder teknisk, altså en sag, som omgiver, hvilke vilkår, som forsvaret for Lars Finsen, hans forsvarsadvokater, har til overhovedet at give ham et fornuftigt forsvar, mm. altså arbejde i sagen. Og det her, det er jo sådan, vi er helt inde i sådan, jeg er jo jurist af uddannelse for mange år siden, men vi er helt inde i sådan nexus af, hvad er en retsstat? Altså, mm. kan, du, kan du regne med at få en færre rettergang, hvis, hvis staten kommer og siger, at du har gjort det og det, eller kan du ikke det? Og det, de faktisk siger, det er, at de er dybt bekymrede for, Lars Finsens retstilling retsstilling i denne her sag, at øh, forsvarerne har øh, helt, uh, helt urimelige forhold. Øh, og hvordan skal man i øvrigt etablere et forsvar, bør jeg, altså hvis du ikke må diskutere sagen med nogen som helst? Ja, for det de siger, det er jo, at der er så stor en mørklægning af alle dokumenterne, og, øh, og Advokaterådet her prøver så også at hjælpe øh, ja. sine forsvarsadvokater og prøver at søge agtindsigt i, hvad de egentlig har rammer, og det er også mørklagt. Så man, man forestiller får... sig lidt, at der står nogle advokater, som skal forsvare Lars Finsen, uden helt at kunne få indsigt i Med sagen. Med hænderne Det er bundet jo... på ryggen. Og, og de, får, de søger agtindsigt, for et afslag, som er sådan helt øh, modret, der siger, at måske når sagen er afsluttet, kan I måske få indsigt. Og det er, altså de er jo helt utilstrækkeligt og, og, og ret scandaløst, og derfor kalder de også på en kuglegravning cool hele forløbet. Mm. Og vi altså, det her, det er jo sådan en... Det, jeg, jeg har oplevelsen af, at man slår lidt i en dyne her. Ja. Altså, at man kan, man kan komme alle mulige professorer, tidligere departementschefer, store, folk... man ikke også det, folk, fordi, ja. at det er Fordi det er jo statshemmeligheder. Altså, vi taler om, om manden har lægget oplysninger, som kan skade statens sikkerhed, og, og det kan vi jo ikke bare lægge frem, Nej, hvad det er, der er foregået, fordi så vil vi i sig selv måske komme til at bryde en tavshedspligt eller nogle sikkerhedshensyn eller andet. Så derfor er det jo en juridisk knude på en eller anden jo, vis. men altså, da, staten er jo indrettet således, at der sidder en politiker på toppen af statsapparatet, som ultimativt har ansvaret. Det er også helt utænkeligt, at de her sikkelser er rejst, øh, uden at, øh, at justitsministeren, og formentlig også statsministeren mm -hmm. har været ind over. Men, men staten er jo indrettet sådan for, at man skal tage ansvar. Og der er bare, der er, det, det, der er så pudsigt og interessant ved den her sag, det er, at øh, kritikken kan blive rejst, og den er, den er så voldsom, og det er så fremmed for, hvem vi er som retsstat. Men der sker ikke noget. Nej, og 109 er jo virkelig øh, nemlig det er de store. En kanoner. Det er virkelig det store ja. skyt, så det er jo ja. også øh, den her paragraf 109, som er årsagen til, at man har kun overvåge Lars Vindsen ja. på alle mulige måder. Øh, det er jo mange andre paragrafer, som ikke giver adgang til. Men det gør det her store skyt, som du siger. Øh, og, og derfor har der jo været rigtig meget diskussion af sagen. Er der, er der egentlig tyngde nok i sigtelsen til at kunne opretholde og, og sigte ham for den paragraf? For det, vi må sige, vi, vi ved det jo ikke nu. Vi har ikke fået sigtelsen officielt. Nej, men denne her har vi avis. Bare at sige, du må være meget stolt. Øh, af det, er, <laughs> det, er, det er meget dygtig gravegruppe meget stolt. På, det er virkelig, virkelig dygtigt øh, lavet. Altså, denne her avis har jo afsløret sigtelserne. Hvis, hvis det er rigtigt, at man fra anklagemyndighedens side har forsøgt at inddrage samtaler med Finsens nogen af 80-årige gamle mor. Mm. Altså, så er, så er det så spænkel en sag, at, det, at det, altså, det er ikke bare et rødt flag. Altså, det her, der er jo der er tale om, at hele himmel og jord står i bevægelse. Det her det er fuldstændig forkert. Og jeg har forsøgt at finde noget tilsvarende i hele jorden, på hele jorden. Der findes ikke noget tilsvarende. Altså, vi kan, der er heller ikke noget sådan, historisk, kan jeg finde en sag i den vestlige kulturkreds, der minder om det her. Der er ikke noget i Afrika på nuværende tidspunkt, der overhovedet minder om det her. Der er ikke noget i Asien. Der er lige i Kambodja, hvor der er en præsident, der er ret tosset. Øh, Hun sende, som kører ret øh, hårdt på oppositionen øh, via retssystemet. Men det her, det er fuldstændig unikt og helt uden for nummer, hvad tænker du, når du læser den her sag? Jamen, øh, jeg er ikke lige så meget inde i detaljerne, som I er, kan jeg godt høre. Anne-Sophie er jo Berndskeds expert ude i den slags. Æ, men det, jeg tænker, det er, at jeg synes på en eller anden måde, det viser, når det netop bliver en svaghed, at det her med, med statens sikkerhed bliver et ultimativt argument. Fordi ja, selvfølgelig er der nogle ting, som vi borgere ikke nødvendigvis skal vide eller have adgang til. Fordi der er ø, større interesser og perspektiver på spil, som vi ikke ø, altid har indsigt i. Men her der virker det bare til, at det argument simpelthen bliver brugt til at ø, mørklægge en sag, hvor jeg i hvert fald som ø, almindelig borger sidder tilbage og tænker, hvad går det her ud på? Altså, hvad er ligesom endgame her? Hvorfor er det det overhovedet til at starte med, ø, var nødvendigt ø, og, ø, altså. For det første udviste den her store interesse for Lars Finsen, og så alle de der groteske detaljer, der er kommet op senere, og ja, altså jeg vil jo sige, altså Kafka kunne jo ikke have skrevet det her meget bedre, altså det er jo, det er jo altså, det er out of this world, når man læser, hvad de to advokater skriver, og man tænker, det er simpelthen løgn, at det foregår mm. i Danmark, altså... Jeg synes jo også, at vi oplever, når vi journalistisk skralder flere og flere lag af det her løg, at det bliver mere og mere absurd. Altså nu så vi i sidste uge, hvordan vi kunne skrive historien om, at de her øh, politiske briefinger, øh, som jo er givet til toppolitikere i, i landet om sagen, jo blandt andet indeholder øh, intime detaljer om Lars Fensens øh, seksliv, øh, om øh, at han har nuppet nogle kasserede cykler og... Andre ting, som er meget, meget svære at finde begrundelse for i sigtelsen. Altså, hvorfor skulle det være relevant i forhold til selve sigtelsen? Og det er jo der, man bliver ekstremt bekymret om, om, om der på en eller anden måde bliver tillagt nogle oplysninger, som kun har kunnet findes under overvågning. At de bliver tillagt en, en væsenhed og en tyngde i en politisk briefing, som der sådan set ikke er juridisk holdbarhed i. Og det, det er faktisk, tror jeg, fuldstændig klart. Altså, de her oplysninger er sagen helt uvedkommende. Præcis. Og, det, der er, øh, og det, derfor er der, må man jo ret søgelyset mod den regering, der tillader øh, sådan nogle briefinger, altså det er jo deres embedsværk. PET-chefen sorterer under justitsministeriet. Det er jo justitsministeren ultimativt, som har ansvaret for sådan en briefing. Men søgelyset retter sig jo også imod de forskellige politikere, som sætter sig ned og lytter til det her mm. og ikke umiddelbart rejser sig op og siger, ja. hvad fuck er det her? Ja, ja. Hvorfor skal vi overhovedet have de oplysninger, ja. hentet at gøre her? Ja. Men det er jo også derfor, at den sag her bliver så sparet, fordi den også får et politisk niveau. Mm. Og hvis jeg bare må sige en lille ting, vi har heller ikke rigtig et sådan civilt samfund, som, som, som virkelig går til staten. Altså der har kun været Transparency International. Og resten af vores civilsektor, de er alle sammen lidt afhængige af staten. De får masser af penge af staten. Øhm, og har slet ikke den selvforståelse at gå sådan hårdt øh, til staten. Så vi, vi, vi er ret, øh, ja, ret forsvarsløse, synes jeg. Og ret uh, afhængige af en kritisk fri presse. Absolut. Absolut. Så skal vi til noget helt andet. Og det er jo sådan noget, man glæder sig til at kunne sige øh, i sådan en podcast, men øh, ikke desto mindre, øh, Nathalie Ostrinski. Jeg ved, at du har en kæmpe med om noget, som du mener, vi alle sammen måske burde gå mere op i, eller i hvert fald politikerne. Ja, absolut. Altså, jeg har jo mange heste stående, inden den er stald med kæbestemte heste. Det er en af de løbende og store hængsler, som venter på at komme ud. Og det er, at, øh, at der simpelthen er et total fravær af en øh, politisk interesse for kulturpolitik. Mm. Og øh, det har længe undret mig, øh, fordi vi jo helt indlysende øh, lever i tider, hvor vi ikke laver andet. Ind at diskutere vores nationale tilhørsfolk. Altså, hvad, hvad er Danmark? Hvilke værdier har vi? Øh, og vi er også et, et folk, som diskuterer identitet. Altså, virkelig, virkelig meget. Altså, hele woke-bølgen og identitetspolitik øh, er en hel masse spørgsmål om, hvem vi er, hvil, hvilke værdier har vi? Og hvis der er et sted, hvor alle de... Øh, altså, Ølger, der bliver brudt, bliver repræsenteret, så er det jo altid i kunsten og kulturen. Og det er også noget, som politikerne ynder at selv hive frem. Nu nævnte du Mette Frederiksen og hendes optræden med Candice. Altså hvis der er noget, politikerne elsker at hive frem, når de skal vise, hvem de er, så er det sjovt nok altid kunsten og kulturen, man hiver frem. Men når vi taler realpolitik og gør det til noget, som står højt på vælgernes dagsorden, så må man bare sige, at de danske politikere har fejlet big time. Og det synes jeg simpelthen er sådan et kæmpe øh, mysterium, altså nærmest en enigma. Altså hvorfor er det, at der skal være den her virkelig, virkelig store, øh, meget, meget lange motorvej mellem danskernes øh, egen interesse i kunst og kultur og hvad det betyder for os? Og så det her totale politiske fravær. Altså det er som om, det, det, det er sådan to yderpoler, som har svært ved at mødes. Men det er også interessant, ikke? fordi man kan jo se sådan en som Mette Frederiksen, som er ekstremt aktiv i at bruge kulturelle symboler. Altså så var det med og... Det var øh, håndbold, og øh, nu er der kommet lidt candies ind igen. Ikke? Der var også Men bøger, Det og der var, der var, det var også det, malerier. Fordi på et tidspunkt ja, så skulle hun poste, hvilke bøger hun havde læst, og så skulle der lidt lidt nye malerier op på bagvæggen under nyhed, øh, nytårstalen. Ikke? Så, så hun, hun brød nogle kulturelle markører til virkelig at kommunikere, hvem hun er. Ja, og det er jo også derfor, at det kan undre, at, øh, at vi for det første har en regering, men altså, jeg vil også øh, gerne øh, give en øh, lille velment lusning til de andre partier sådan set øh, hele vejen rundt, fordi. Der, altså hver eneste gang, vi taler kulturpolitik, så, så ender det på sådan nogle virkelig, virkelig spændende debatter, som et kulturbidrag på 6%, som alle mennesker jo virkelig kan mærke det kilder i maven, når man taler om det. Der er støtteordninger, og der er noget, hvor stort eller lille skal det være. Og det er jo alt sammen vigtige ting, altså det er absolut. Men det er jo ikke noget, der går ind og vækker følelser hos vælgerne. Det er ikke der, hvor vi sådan mærker, at det kilder. Og det undrer mig bare, at der er ikke nogen, der ligesom tør åbne ballet. Øh, og man kan jo se det i diverse vælgermålinger. Altså, vi har jo selv lystigt bragt øh, forskellige historier med målinger, hvor kulturpolitikken enten slet ikke er nævnt, mm. eller så ligger den og bølger rundt ned på 1%, ikke lige under spæregrænsen. Øh, og det, det, er bare, det er bare virkelig mærkeligt, fordi at Altså helt grundlæggende synes jeg, at vi er et utroligt fattigt samfund, hvis vi ikke altså, kan tage kulturpolitikken alvorligt. Ja, altså det er jo rigtigt. Det er politisk lavstatus, øh, enorm lavstatus, og også noget, jeg tror bare falder ud af bevidstheden. For eksempel så er det den nuværende regerings forståelsespapir med, med sine støttepartier. Der var kulturen overhovedet ikke nævnt, altså som i slet ikke. Øhm, over 18 sider. Øhm, og, og det er fuldstændig rigtigt. Og så tror man, altså tænker man, at kulturpolitikken netop er et eller andet med noget tilskud, eller nogle mm. biblioteker, eller et eller andet. Øhm, øh, og, at, og så er det kun noget, man kan hive ind til ligesom at bryste sig lidt med. Ja, det undrer mig faktisk, fordi Kulturministeriet er jo det ultimative værdiministerium. Altså, man kan jo lave rigtig, rigtig meget værdipolitik, som er ekstremt sættende for kommunikation og symboler og alt muligt andet i kulturministerium. Jeg kan huske tilbage i 2009, der lavede politikken et interview med Pia Kærsgaard, hvor hun sagde, at hun gerne ville være kulturminister. Hun ville være en god kulturminister. Og jeg har fundet et lille uddrag fra den artikel, hvor der står, Pia Kærsgaard savner provokationer, hun savner politikere, der tør tage et opgør med den kulturelite, der sidder på livslange udbetalinger fra Statens Kunstfond, og politikere, som tør stille sig frem og sige, at afføring i glas, udstoppet hundevalpe og parteret heste, det har ikke noget med kunst at gøre. Og så sagde Pia Kærsgaard, jeg synes det er ulækkert, det er i mine øjne nogle ejendomlige tanker, at man vil stoppe afføringen ned i et glas og påstå, at det er kunst. Øhm, og det, er jo skønt. det er jo skønt, og det er jo, det er jo så rammesættende. Hun taler lige i på, på sine vælgere, ja. øh, og hun, hun går, pisser de, alle de andre af. Ikke? Det er jo, det er jo, øh, nu taler vi om demokratisk samtale, men kultur er jo også virkelig noget, som kan splitte, fordi er man ligesom på den ene bane, eller er man på den anden? Og, øh, og så sad vi og kiggede på det her gamle interview øh, og fandt et øh, citat fra Støjbær, som jo lige nu er kommet ud med et... Øh, Stort et, set en... En nærmest ja. Altså det her var som sagt fra 2009. Nu har vi så Støjbær, som i 2022 sjovt nok også siger, at øh, hun vil skære i øh, Statens Kunstfond. Æh, det er der, der skal øh, skæres øh, bevillinger for omkring 800 millioner. Æh, og det skal bruges til at, at, at, at lave målrettede initiativer for provinsen. Kørselsfordraget skal hæves markant, så det bliver billigere at køre til og for at arbejde i yderkommunerne. Og det tænker man, det er altså godt sted at lige tage fra Statens Kunstfond, som man jo ved, at hendes vælgere vil synes er noget gakkelagt, der render rundt og netop putter lort i et glas. Ja, men altså bortset fra, at de samme kunstner jo faktisk ofte laver udstillinger og skulptur i de selv samme kommuner, som hun øh, gerne vil lave det der kørselsfradragsordning øh, øh, <laughs> til. Øh, men, men, men det, som både Støjberg og, og Pia Kjærsgaards udmelding dengang viser, det er jo, at når man kan brage igennem med det budskab, så er det jo fordi, der er ingen andre, der står inde på den spillebane. Mm. Altså det er, for at blive øh, i du tager bolden, og så kan du løbe helt frit ned til målet og hammer den ind. Og det gør man jo hver gang med, hvad enten det er Statens Kunstfond, Støjberg også over i salongenretorikken, hele den der folkelighed versus elite-diskussion. Henrik Sass åbnede den også for et par år siden, lidt uforvarnet dog, øh, i en podcast, der han kom til at sige, at, øh, at man skulle øh, netop øh, kigge på, hvem det var, der fik øh, støttepenge. Men det viser bare, at, at der, der er sådan en helt åben rum. Altså, fordi der er et helt fravær af debat, og når man kan brage igennem med det der, mm. så er det jo fordi, der ikke er noget. Hvad, hvad er drømmescenariet så? Hvordan kunne du godt tænke dig, at politikerne opførte sig på kulturområdet? Jamen jeg gad godt, de de simpelthen bød ind. Og jeg vil, jeg vil simpelthen tillade mig at læse noget op, som jeg fandt i et interview øh, hos Kulturmonitor med Janne Jørgensen, kulturoverfører for Venstre, som simpelthen siger som optagt til den her valgkom, valgkamp, som faktisk er begyndt, men så er alligevel ikke begyndt. Vi ved det ikke rigtigt. Øh, han siger, jeg tror ikke, at kultur bliver omdrejningspunktet ved dette valg, og egentlig er det lidt ærgerligt. Og så tænker jeg, okay, altså du kulturoverfører, hvis det er dit udgangspunkt, Vær så defensiv, så det er det klart, så sker ja. der ikke noget. Hvem skal så tage den? Hvem skal så tage den? Altså, ja. hvis I ikke altså, vil, så er der jo ligesom ingen tilbage. Øhm, Hvorfor det, råber kulturlivet ikke selv mere op? Det er, fordi de er lidt bange for at hvis støde, det støde nogen eller hvad, for meget. Hvordan? Det er penge Det kan vi jo ofte mærke. Ja, de... Altså, man vil gerne sige noget, men så alligevel ikke for meget. Og det er jo det, så bliver det jo alt sammen sådan lidt en pæn sluttet kreds. Hvor, hvor folk siger sådan nogle øh, ligegyldigheder, som kulturen skal være for alle. Jamen, wow. Øh, det skal den jo. Nej, øh, det er en skøn, at man skal altid follow the money, ikke? Så finder man ud af, hvorfor nogen ikke siger så meget. Ja. Det er lidt ærgerligt. Er det. Ja, det må man sige. Vi kommer ikke igennem den her uge, uden vi lige skal tale om Pape. Altså, Søren Pape Poulsen, den konservative øh, formand, han skal skilles. Ja. Øhm, efter Ekstrabladets afsløringer om alt fra hans nu eksmands løgnhistorier om familiære relationer øh, i den Dominikanske republik, til hvilken religion han har, til hele setupet omkring en såkaldt privat ferie øh, tilbage i 2018, øh, så er der nu skabt så meget ballade omkring ham og omkring pape, som, ikke, øh, som, som støjer for alt andet politisk. Og det har så fået Papet til at tage den ret voldsomme øh, konklusion og sige, nu skal jeg skilles. Jeg kan ikke være sammen med den mand mere. Ja. Er, det, er, det sådan den, er det prisen for at være i toppolitik? Det er, jo, det er jo vores fortolkning, kan man sige. Fordi vi ved jo ikke, om han længe har tænkt, hvad skal vi... Altså, vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket mellem dem. Men jeg har jo tænkt... Ja, siden... det er kun et år siden, de blev gift, ikke? Ja, det er jo også... Det er, jo, det er altså synd. Vi ved, jeg ved jo... Jeg har siddet og kigget på det her. Jeg har faktisk boet sammen med en dominikaner i nogle år, efter jeg flyttede hjem til Danmark. Ikke romantisk. Vi samboede mig og børnenes barnepige. Og øh, fordi i vi kom fra Spanien, og i Spanien der er der rigtig mange dominikanere, der arbejder i huset, så jeg, og jeg taler jo flydende spansk. Men jeg ved jo ikke, hvad der er sket, og jeg synes, der er så mange spørgsmålstegn i det her. Mm. Det kan jo være, at de stort set ikke kunne kommunikere med hinanden. Det kan være, at man øh, er fra den dominikanske mands side, øh, har sagt ja, ja, i stedet for, at der har været en masse fortolkninger lejet ind. Men ja, de, de har været sammen i ni år. Altså, han har holdt jul med nogle men nogen, som man ikke har opdagede, ja. om de jøder eller de er adventister. Nej, men det, være, synes, de det er været, sabbat om lørdag. Altså, der, jeg, jeg, jeg siger jo, at det her ser mærkeligt ud. Ikke? Men der kan jo godt, hvis man skal være meget venlig over for situationen, så kan der godt være en masse uskyldige omstændigheder. Det, man dog ikke kan sige, det er, at onkel ligesom er noget, der går er gangbart i alle sammenhæng. Onkel er sådan en slang. Det betyder sådan dude, eller mand, eller sådan noget, ikke? Altså, øh, hør lige mand, for eksempel, oje dio, kan man sige, men det, man kan ikke bare kalde alle mulige på spansk. Du kan, kan spansk. ikke køre den ind det under højt sproglåsen. Under Hvad tænker du, når du ser det udefra? Er det sådan... Nej, men er det nu spurgte, ja, nu spurgte du netop det der med, om der har en politisk pris, og øh, den eneste, der kan svare på det, det er jo Søren Pape selv. Fordi mm. han har jo så tilsyneladende vurderet, at prisen er for høj i forhold til den politiske karriere, han i hvert fald har lagt øh, an til. Og jeg tænker, at noget af det, vi ved det ikke, øh, fordi det er jo kun de to i det parforhold, der ved, hvordan samtalen har fundet sted. Men jeg tænker bare, at når vi netop sidder i det her rum og lidt smågriner af nogle detaljer, så kan man sige, at allerede der bliver det politisk farligt. Mm. Fordi så det er det det, der kommer til at betyde noget. Det, det kan han ikke slippe af med. Nej, det var der faktisk et eksempel på sidste weekend, hvor de konservative jo holdt landsråd og der mødte sådan en pressen bag bagefter. Det lød sådan her: Hvordan er de uh, usandfærdigheder opstået, som du kommer til at videregive om din mænd? Uh... Jamen, som jeg sagde i, i går, eller skrev i går, så er der øh, blevet sagt nogle ting, som øh, er forkerte, og noget er også baseret på nogle misforståelser, og det her er viderebragt øh, i, i god tro, og det beklager jeg, og der er også øh, nogle møder mellem politikere øh, i den ukrainske republik, som jeg ikke skulle have holdt, øh, set tilbage her øh, fire år efter, at det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort. Du skrev også, at det ikke vil gentage sig Men Hvad er det, der ikke vil gentage sig? Hvad er det præcis, du beklager? For det er også lidt uklart. Jamen, jeg kommer ikke til at gå mere ind i det her. Du bliver jo nødt til at være mere præcis om, hvad det er, du har sagt, der er usandt, kan du for... Der er ingen, der forstår dit Facebook-opslag, andet end du erkender, du har sagt nogle usandheder. Fortæl os nu alle sammen, en gang for alle, hvad er det, der var usandt? Men jeg kommer ikke til at gå mere ind i det. Nej, altså, det er jo meget svært at... ingen, der forstår det. At... Ingen forstår det. <laughs> Nej, og, og nu, øh... altså, nu beklager han, og det er ikke helt til at forstå, hvad det er, han beklager. Du siger, jamen, det er også... Det er også synd og ærgerligt. Og sådan noget. Nu, nu tillader jeg mig så at være sådan den lidt mere kyniske, politiske i her, og sige, at der er jo også et eller andet helt galt med Søren Pabes dømmekraft her. Altså, et er, at man måske har haft en mand, man ikke helt har forstået nuancerne af, hvad han har sagt, men han har jo selv været en aktiv del af den her historie. Et er, at han står over for det jødiske samfund og siger, når men min bedre halvdel er jøder. Vi har holdt jule, og hvad også undre mig, altså, når man er jøde, men det er så, det er så en anden ting. Man men, kan godt. Man, altså. Jo, men, men der må jo trods alt være nogle traditioner, der vil være forskellige. Øhm, vi har at gøre med den her rejse tilbage i 2018, som øh, Søren pape deltager i, sammen med Mike Mercado fra De Konservative og Inger Støjbær. De optræder i offentlige sammenhæng på Den Dominikanske Republik og trykker hænder med politikere derovre. Øhm, uden at udenrigsministeriet har hørt noget som helst den rejse, uden at de ved, at der skulle styrkes et såkaldt retssamarbejde, og ved Gud om de ikke har et eller andet menneske med, som jeg stadigvæk ikke har fundet ud af, hvem er, som de udnævner til vise sportsminister. Prøv at høre, vi har en kommende, altså en statsministerkandidat, som tager på privat rejse og opfinder en vise, statsminister, <laughs> men, altså en vise men, sportsminister. Men, det er da fuldstændig vanvittigt. Ja, det, ja, det lyder som rigtig. alle tider charterrejse, som man <laughs> bare ikke vil hjem fra. Ej, og nu har ekstrabladet, må man, man må give ekstrabladet, de har virkelig været i haserne af ham. Nu er de så for ud af, at den bolig, han har i, i, i Viborg, i virkeligheden kategoriserer under en almindelig bolig og skulle være en del af et bofælleskab, men, men faktisk ikke engang er det. Æ, skulle er alt for stor til at være en almen bolig. Skulle have været op i tre, men nu kun er to, og derfor har æ, Søren pave en, en fin stor herskabslejlighed, æ, som kategoriseres som bofælleskab under kommunen. Altså, der, der er nogle ting omkring dømmekræften her, som jeg må sige. Ja. Det er simpelthen ikke alene hans mands skyld. Der, der er noget, hvor man må sige, hvis man skal være statsminister i det her land, så er ens moralske kompas, ens værdipolitiske kompas, det skal simpelthen være bedre end det der. Ja. Uh, og vi har jo haft flere sager før, uh, Henrik Kjær for eksempel som var minister også og som... Uh, Der var det hans så politiske gå, og her ja, var hans det politiske så karriere manden. stoppede simpelthen ja. fordi, at hendes mand havde et syndigt råd uh, i deres økonomi uh, Vi har også set det i mini med Nil Kinnok og uh, Heltoni Schmidt uh, hvor at, uh, det var deres egen revisor jo, som kom til at, at sige mærkelige ting til Skat mm. om, at det uh, måske var Niel i virkeligheden øh, homoseksuel og rent rundt dernede i Schweiz eller, altså, og, og havde et helt andet liv. Eller, altså super mærkelige øh, omstændigheder, som jo også belastede øh, hele Torne uden at det endte hans karriere væsentligt at understrege. Men altså her, der er vi bare inde i, altså alt det du opsummerer her med, det viser jo, at altså, i forhold til den der personlige dømmekraft, at man tænker jo bare sådan, jamen hvad sløser han ellers med? Altså, hvor er det, ja. at der er nogle detaljer, der er udeladt? Og det er jo det, der er problemet. Mm. Altså, at man hele tiden tænker, om det kan godt ske, at han er blevet betaget af den her øh, øh, herlige wow. mand fra den Dominikanske <laughs> Republik, og de må have det parforhold, som de nu engang har. Men øh, for mig at se, så er det særligt den her øh, alle tider charterrejse til den Dominikanske Republik. Jeg synes, der er virkelig, virkelig mærkeligt. Ja. Vi når ikke mere, de damer. Ja. Tusind tak, fordi I ville besøge min salon. Jeg, jeg håber, I har lyst til at komme igen en, uh, en anden gang. Ja. Og uh, jeg er tilbage med nye gæster indenfor i salonen. Og med nu.